چې کله دعرفات نه معاپ را ځي نو مزدلیفه کې ودرېږ کوم ذا کې مجدلیفه کې چې کم نه ودرېږي نو مدلیفهې چې ساارزهله ووقوف دی هلته به ماخام او د معشوط د معسووط په ټیممکیوکې دي ته جمعه تاخیې وي دمه تااخري او شپهالته تري سهار به بیا شطال ولي و زل درغې پاسکه راکي چې واپس دا عرفه ناراضی مزدلفه تا او بیا د مزدلفین زې میناتا مزدلفین زې میناتا دا دل دلته ذکر کوي په دې یو باب کې نارافت نشته راغل مزدلفه تا او د مزدلفین بیا میناده تل منحرته او د شیطانان وشتل هغه په مینا کې دي دا هغه دلته ذکر کوي اجازه چې مارا ترست اذا اني اورد عن ابي المبارك الى عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم حجه الى دعاءه ثلاثه خارقان يصل عنا من دون عثمان بارث بيسر العنق فبير السلام راتو قدما باندي زمندونه والا گرمانا تک عنق زمندلوی فذا وجد فجوه نصا اشكل وخالد تیز بشو یعنی خالد اورو من دلکنا مباب ناس همان دبسکلا والا تیس بشوږه باندې هغه څنګه له راه باندې اسلامه وایي ترونه وایي کنه یا مار رسول الله عليه والسلام او راو دجرن او خوانو له شواکارتی یستو شړل ډیر په چابت باندې اشاره وکړ ايو هندس عليكم بالسكينه او مزه درد کوي فان لیکینه دا دا تاسو د وینچل منډه ونده وړي سوالي واه نن تاسو ماته ځینې کارونه د رسول الله علیه السلام هغه په قبل منځه ودی او په دغه پرځ راسي بیا ځان سره پجل کینو ثم ار دف بیا ځان سره راوڅک پجل منل مزدلفه اله منا فقلاهما قال لم يزل النبي اسلام جو لګدی نبي صلى الله عليه وسلم تلبية وإله تلبية تردئت الشيطانان بشكل أقضى تلبية ودريده آقضى ودريده حلتها بأى الله أكبروه دار كانت سر الله أكبروه لا جمع تأخيري دا ممتعه مقام إحرام لا تريد بكي شرطونه ني بجامن دا جمع مظالفيته وي كل واحد منها بإقامة وَلَمْ يُصْبِحْ بَيْنَهُمَا ذِكْرَى نَفْلُ نُكْرِي یعنې مطلب سنا تی نوکڑی دفرض پسته دماخم وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا وَاحِدٍ مِنْهُمَا دی بسيطه یو تن بسيطه نوکڑی منس کی نوکڑی رستم نوکڑی سبحان الله ما شکر وکندو په صافت نشته سبحان الله نذو نکار امره کوله سور الله علیه و صلی الله علیه و صلی الله علیه لا حافظ ذلیل سیمانه دلی نبی اسلام صلی الله لا غیر السلام به هر مصقبل دین کې گو هر مځه خپل دین کې گو الا صلاتین صلات المغرب و العشاء جمع. وصلی الفجر یوم از قبل ویقاتها د غرض د نور روزونو د سردامونځوم له وختې کړم نورونه په برک کړو و ان یا باه کارا ا کنا ا من من پتا نور رسول الله و صلی الله علیه و علیه دغه شي و شکر الله فی یام فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَنِ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعْخَرَ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ نو آغی کی مخ کی لئی جایز دی نو گرگونوی او ضعیفان هغه دو رستانو سپوتا پاتې نیشی دو لسم و دیار تنو خیر دی نمو زلی پی بشوا من کبزوری کونو منگ اپا کم لئی گلیو و یو پا کزو وان وان يفضل الجامع باثنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ان وقعت يا سيته ارصدوا هذا اذا انكم اننا الذين تروالوا بكيت في له وقالنا هذا ما النبي السلام قاف الناقته النبي السلام دخل واد ونك ود وصرله تبنون كتي 30 ذني حتى دخل محصرا ترديت وادي محصر لراغ وهو من منا قال عليكم بهذا الحج ذلكني الوالي الذي يرمى يرمى به الجمره كماي سوى نبي الاسلام يلبي حتى رمى الجمره فان جاء قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جماعه امركم بدهوا راضي و دي حترم امرهم هيا قوموا لكي حتى هذا ابو مثل هذا هذا اذا صار ارن جو استاد دarsi darsi ka maqsad ba ko kanzulum ke shetan ta wari ga je stas da kanzul y ho bal ba kim ke la ilaha illa qu nabi al islam la ilaha illa qu ba da mi haza ke re shi محمد بن جمع ربما قال أطبا رسول الله وإسلام وقال إن أعلم ذا ليدكانو وإن عرب تحين تكون شمس وقالنا معصا وماعيب الرجاء فيه وقبل أنت أغيب نتل إن من عرفات وعباس فراتل دعرفين هنا تكون الشمس جاهلية وعلا بشور فرشن عرفات وخلق وشكم باعرفات تلاللو وعباس فراتل تكون الشمس وقالنا همائم الرجال في لگا داسی باو لکا پڑکی دا خلق و مدلب دنور شغلی بسی شوی. ختم شوی شو او قبل ان تغربه او مزدلیفین بعد ان تطلوه شمس. تین تکونو کان ناعمائمون رجال لکا شپڑکی وی یعنی شغلی نوی في وجوه هم. و این علانت خوا من عرفات نبی علی السلام طریقه و خود اللہ قانون داری. از عرفات نبرای زوالا چنور دوبشی. دنور مزدلیفین وزو مخشده تلوه شمسنا. ها حجنا يخالف لهدي عباده الاوسان زمغا هي قيه عباده تعقيد طريقي للعباده مثلا بدل الذي لكم دينكم ولي الدين وان عندما قال قدمانا على رسول الله صلى الله ويقول اي بني لا ترم الجمره حتى تطلع الشمس مګر ته کمندنو زغلاوله د اخريم زغلاوله په خروش وارو هغه باندې کمندنو لګيو او یقول نبي اسلامي بچيا ورولې يما تر دې چې ور راقتليني له سوله شمس صفط پته کوي ولي مکه ولي مکه خلاص خلا صبر وکړه و ا د ا د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و جستنه استلام ده حجر کی ده بیت الله شریف و بس سو ختم تو دا وې سوخه تمشې تواب راخه تمشې طواف وروسی تتوابق بیا تلبیه نشته تتوابق بیا تلبیه نشته ده شانته بهر و تلبیه وې او چې کله چې کمنو جمرې لرسشي الله ورشي د جمرې په ټینګ کې بیا نشته تلبیه نشته ان نبی په دغه په معنا سره نو په خپل سره سره یو له ځانه سره یو په خپل سره سره یو له ځانه سره و اني چې د حجره په اړه خبرې کوي او هغه د یوې صلاح په اړه خبرې کوي چې دا په هغه باندې د یوې هغه په اړه خبرې کوي چې دا په هغه باندې د یوې هغه په اړه خبرې او د سنده صحیح طریقې راځي په حجره کې د مسپخین مو زو ابن عمر صدقه انهم کان ایجمعون بین الظهر <سؤال> والعصر <سؤال> که سنت <سؤال> سنت طریقه دا <سؤال> و چې مسپخین سره <سؤال> د ماځګر مستو لما تقديم لما استخيل منذ وقتي كو و ما زغر منذ سرابراغو كو فرز در عربي فقال عبد الله انه صدقه فقلت لسالمين ا فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبي الاسلام جوړي دي سالمين وتي وهال يتبعون ذلك الا سنته و ذكري رچات ابي داري کي خود نبي الاسلام کي او سنتي کي نصوص مراد دي خو نبي الاسلام صدق مراد دي نو نو مزدلفه کې چې شپته رغळा او تولوی شام وسو شي د بیا را جمارات مینا مزدلفه یو بل سره تاریخ تعریف دی یو بل سره شي تعریف دی نو دایوه بیا چې کمنو مزدلفه کې چې شپته رغळा اوس په میناته وی چې میناته اعلان شي مالته شیطانان وولي جمارات څه کوي وولي جمارات وولي نامو حدیثینو ذکر کردی که دا اغزائینو که شیطان ابراهیم علیہ السلام تا واسفتا چولی و تا اسماعیل علیہ السلام د زقش ببارکی دا دا جمارات تر اخواکی برا نین روڈ دی التخیو گست وڈی تا سم نمالونی گی و دا جماراتو نم طرف تر اوڈ دی و غر دی و تر کې او غی در سرا خواکی جخت زائی دی در زغر دی اسمایید صلات و سلام اگه کی نشانات شتا دی نو آغا دو پل چیزا ایسا ترتیب گوڑی نو چه ابراییم علیہ السلام در شرط تلده نو آغا پا تلگی نو پلا رکی چه کمننو دغا در شیطانانو زاوین ندی دغا زاوین نکو تاو ساویسنو ابراییم علیہ السلام اگه چه کمننو پکانی ویشتیو پکانی سکرو ویشتیو آغا کانی ویشتیو اللہ اګه شیطان هغه ته متشکل شوې هغه دې ګمندو پکارني وشته لري هغه ګکارني الله ربولو سره تطابق نو چې تاسو څو چې ګمندو په دينې خدمات وکي ته قربانې د پاره وسایستې شي او رځین په اعمالو کې سو کو وسایستې شي هغه په کارو باندې سکه وویل راغنا باندې نفرت کوي په داس الته کې دا هغه یاد تازه کیږي لکه یو یاد ابراهیم تازه کیږي او بلکه کمننو تزان تا دا متشکل کا شسود چې کمننو د الله د حکم مقابله که ما تا دیوال کی شیطان نی او زباد آغانا بایکارت کونم از اولو ما اب از اولو من دا دا آغی سر دی وراج دی او دا آغی یادگار دی دی ابراییم علیہ السلاة والسلام و دا شیطانان چه کمننو بشترکی گی دا دلوی اختر پرز باننی دا طوله شمس سره رستو او بیا چې کمونو داغین اورستو بیا بي ویشتوی ده زوال سره وی زوال سره وی نو بابو رمل جبار باغی باندې بار قایم او کوی تاخذ منافي القوفان ای او اخریش کمونو زمان اعمال كل فين لا ادري لعل لا وحج باج حجتي حج هذا اذا سرست ذبياه دون كما پرزمرګه جننه کې. وان وقاله ر رسول الله صلی الله علیه وسلم او رحمت ما له کوي چې څنګه خطي. را بوولو او کاريشته په هر ګونا لګه tham را له اولى. وان وقاله ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما له کوم یوم النهر زحن وشتو مطلب د اشراق او تل کې شنو را کوته بعد تلې شون څنګه ووي کنه؟ بعد ذلک تدین رستو فإذا زالت الشمس. بیا او یو لستم راز ولستم باندې فز زواله وان عبد الله شریفی کس طرفته او مینای شي کندونو کی طرفته او وو کاروانی وشته اره سره الله اکبر وی بیا وی 8000 عمل الذي انزلت عليه سوره البقره شباب قران نازل شو هغه باندې کولو و قال <تصفيق> ربك ارفعوا ايديكم و صلوا و و قالون متقتوا <متغل> يعني هو بين ذو ذا و رمي الجمارى طون والسعي بين الصفا والمروة والطواف طون واذا استجمرا هذو قم فليستجمرا انا كني سيوالي سنجاب الاحجار في بغلم في <تصفيق> كمنو باكستاني مالكي ان قد قامت و رجال فبالله الله الرحمن الرحيم فليس او ليس قول اليك اليك شيء سري له وهو مخشى طور دا بینو ما ازدان رسول الله وقال ان لا عمل جماعي تفاضات نظام قائم شيء دا د اقامت د اقامت ذکر الله لذكر الله لاقامه ذکر الله دا الله یا دائم پاتشي وبټوله دنیا او دريږي دغه جد جهيد د کوشش ته مهنت ته سبحان الله انا رحمت انا عبد لله کيران او کلیوا دین انا الله نه نهره او منظور او اوبس مناف مضمون تعالو صدا زينو جوړو څوره دروازه کې مينا کې نبي عليه السلام نه بش کوشش د کې به دا داستنی دي ځانلو کې می خو نه تا پوهه او نه په ان کاله یو نو مارکان یو ځانلو کې مونږ دغه کومه کلیه څخه الله او سبحانه او الله اکبر باب الهادی هادی د جنونو قرباني د ادا کارځ باندې دغه ترتیب ذکر کوي کنه د پم ترتیب دی لگا په پد اقراب باندې لثم راس کوو څو نه هم باندې را پوه د شپې مزلې پوه په هر منا طرف شیطانا دی وشتل پس په قرباني کې تبې قرباني وکي سنداو ذ حدیه هغه قربانای مسالې کم نه ذکر کړي منفرد باندې قرباني نشته وقاري نو په متامتې ذوال باندې صدا قرباني راځني شو پر دې اغه ایباله څنګهونو قربانی ده نوبيي السلام جان سره قرباني راوستي دا هي تصکيره کي ام علي کعبر صلی الله علیه و سلم موږ په دې کې د کومه علامه حدیث اشاره ده په صحفه نبیي السلام خپل خوړو اختر ځکه مه قرباني وا پر اسره حفی صفحه تنام هل ایمن پرستو روایت کې راځي چې اشار نه مر فرماي لیدا افضل تو چې په پخله اشارو حصار نخله غوللي چې په تولغي چې داده بیت الله شریف قرباني ده په اړیکه او طریقه چې دا اقبه ولا زخمی کو چې وینه بدلږه شو اون باید دا روپن په خا کو تلګي ده چې داده بیت الله شریف قرباني ده نو که څه پر څنڅه بالا ولا غيب لاره برابر کړو هروکله شنو غيب لاره دڅکلا برابر کو چې بدی باجیان راضي په قرباني وسکی پو د مختلفمه ده د چا دا دغه کوله نه معلومیت دپاره چابه چې کمنو معبیر والله غاې تاچو چا والله چپلهغاې تووا چاله او دا اشار چېدي اوتون ک اشار نه منه راغله ل ت جایید راغلی سر کې اشار کې مباله غهمه نه ده چې تو دومره زخمی کې چې دن زخم شو ورسی بل تو سرمن زخمی کوللي چې ل ګبی نه را و دا جایید. او چه ده کم نمانونه اغلاع ش قوب دن نسه شی زخمی شی اغیه نمانه فرمایه لیلان او چه ده کلن صرف و سلطات دم عنها مینه تر اوبای را و قلن داران علین مارای تاول چپلی دوار شفال واسولی اسوارلہ سور شو فلمستاوت بیهی علی البیدا را احل بالحج اغلاع بیاد حج احرام و تارو او تلبیه و وانا استغفر الله النبي <سؤال> صل الله عليه وسلم مرنه ده نه ور خپل له پیغمبر السلام غړي بي زم لګلې وي بيت الله شريف تفقل لها لا غل غړ ته کومنه تقليد کړو اي کي اشاره ني دغه بيزه کي اشاره او په فاته او په کیسه کې حضور کي کړي برینو دا نه دي چې صرف دوم راځي چې مارایې په والا سوا څور دوه هغه او سوا څور بیل من ما پلا موحله و بقرۃ یوم النہر و نبی علیہ السلام په یوم النہر په لاله کړه د عائشې طرف وانه پایا نه نبی سره الله وایي چې بقرۃ د وختې هغه ټول د بیانو ذرات نه کړي یی سره سوال یې ریته کړه وانه چې په کاره پردکړت پرایې د نه د دې ما وذلی اوپر یې جوړ کړو دا کلاې د په اړه د بزرګ نبی السلام بزرګ ښایې توړي په خپل لاس یې ورپړی جوړ کړو ثم کله دا وا اهدا فماهر مال اسيون كانوا فلله نو حرام چې بده باندې هیڅ څه نه फरारو څنګه تا په تل کې ملایه د احمد خان دې د واقعه یا ای من عین له دا واینا ولې ځو کړو ثم بعد به ما بي دې افتساري کوم کال حج لته نبی رسول الله پر هم کال باندې ابكر حجته له غا راغې څنګه نو هغه سره یو لګې و صلی الله علیه و آله و سلم او قال انما ارکب وقال انما ارکب وقال انما ارکب صرلی جوازه باندې صرلی جائز ده کنه جائز دوارې ته چون ځکه سم رضای پرشرته ده سړی باندې صرلی او د دې ضرورت نيوي نبیا دی په خادیه چې کوم قربانین د صرلی نه کوي او کومل صرلی نشته ده عادی ته محتاج ده د صرلی کې وبياذي دستور ليي کي جواز جواز اشتري انها بدن قال اركما ويلك الثانيه والثالثه وانا ديره قال څنګه څنګه غره ناپيلان څنګه نه کولی ديره قالته او صلى الله عليه وسلم اركبا بالمعروف فكلتي گردد سور شو مطلب زيات بمقو واذا الجد اليها كذا فاي نبا ثقال با سره رسول الله سره لواله او همره او هي رسول الله کې دا اوه او يا نه په له هره په ما او دي علي شي بیا قال ان حرها فقذى لالكا او ثم صبرنا لها في دمها دا غير ان عليه كم ما غبينو کې كثرت ثم جاء على طفته د ولا فقبه كده ولا تا كل منها انت ولا اعذ من آل الرفقهك مد تقرا ومد استمل جري قري مش نور بي سوقو قري فاجا بنا هذا ما ركل الله ان الله عليكم عملت دجوه ده جابر رواه بياس طاتي چه وو دوه كثارونا قد صارو مقابل البقره كده شي او مرادي دو قوم سے گندن اخ اخا کہ وو کسان شریک دې شي او په خلاصې مو کټانو شریفې رسولي ورو مخ کې ان شاء الله روایت په باب الوسيه کرا شي چې جابر روایت ده چې اوڅه کمنه کم قصارونه ده او دلحو نه هغه منسوخ ته دا ورل نه شته چې یو ته یاد دي اوه كما او اتالا رب وتقنا فبدا تا او قال داطيه او قال رسول الله عليه والسلام واه وړاندې کار امام رسول الله صلى الله یوانه ور دوا ل سر عکوما لا بدې ی وا نه ته ت د قبل لحم وجور عجللتې چېسیدی او قاب له ې مزوری نه ورکئ مزوری به د بار نه ور دغې وخت نه قابله مزوری نه جي به په و هنaju لها، وأخولُ ن Bondana�들이 وال pakai صول الله صلت الله عن occurs الف Courtneyتيح والعظامة الطرح رأيـم وخكم plural يومونسخم اللعرضEtاد وطازوتي من الآن لا تزوج maintenant LET يتحول مكان من طهق فأذا العديد من طرف، كيف تعالی؟ قرار Lagamentalست عن الرسول الله عنه عاده آخر ر Lauren Fatima دا ابو جہل هغه اوخ موتلو شه کوم د بدر کې کی بغنیمت کې هغه سره شه غنا نو په دې کومار کې ولا د ثروت څخه نو موارث حوالہ او غوتلو داسا دا اوله من الدين د دین د دشمن د دین دشمن غثقال د دین دشمن خو ښه عربونه ترڅو نه جنې وي په عزور عبادت ته دا د پښتنو خپل هيات ته ښه هر قران hayat نه دی لِيَغِيْزَ بِهِمُ الْقُفَارِ وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ اَنْ يَغِيْزُ الْقُفَارِ يَغِيْزُ الْقُفَارِ دِلدین دشمن کافر دے کافر کو سکا داست کمننوی داستی و داستی و, و بردزان لبانینی نکادت بکار فیراسی ہی گوغا مورا تم من پیز زادس رو زورت کمننو تن پا کلا گیدل و موار پا کلا گیدل و من زادن یفیز و ذالک مشرکین مشرکین فليغوا سقال يسنغاوند نوو فاستے ساجہ کہ جوہہ یا فہرا قتل رسول اللہ کی تاس نا یما وتا نل دوت فہرا ہا تکم کمزور استراوی کی مسوک حلال کی خل بين الناس و بینها فیاکلونها وان عبد الله نقولنا ليس الله ولا نؤمن بها ايها الذين امنوا فعملتم ما بارك الله لكم اول يوم المساء ترى قد وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بناتنا خمس او ست نبينا الاسلام تو اس بينزو يا شباغ اختي وحانجي جنانو پیش کھڑیشو فتا تقنا نا دا تاریم پا خبل شروسو یزد لفن ایلیه چه نبی علیہ السلام تا سٹ نیز دیکھو لیکن یو مالال کابلوی مالال کابلوی مالال کابلوی مقبل اوز موجز وغن نبی علیہ السلام یزد لفن ایلیه بی ایتی هنہ یعبدع چه پا کم بانے شور ہو گئی یعنی اریو و تزان نیز دیکھو فلما و جبت روبوها قال فتا کلم بکلمت النبي اسلام نه حرف يكون قال فتكلم بكلمه خفيه لم افهمها النبي اسلام صد دماغك انت بخبروك خصوصا ما قال قال قال من شاء اقفته في تاج خوخي من زانه لصفوف اوشبي الله عليه وسلم الحمد لله اكرمه الله وعليه تي تي دا و په اسلام خبره واه زده ورورو د میچ سو قربانيو کی په درې مره له پورې چې ورته ستارت نشي ورسول چې ګمونو بل کاله پورې اوس ورواس کیږي دا خیره مخ خیاو میا سو او درې میاشتې د بیا د میاشتې شوو سو په کومه سره پورې واه په برتي فریزره زنداوار اسلام خبره واه دې په فلم ورکړل عامو مغل چې کله روان کار شنو ویول وی ن پورو کما فن لا نام الماندی تیر کالبشت کارو کچھ درې مراده له ختم کو نبی رسول الله می کولو واتعمو ودخرو قريب او قراويه زل کي دي پر نه ذال کلامه كان بالناس جهد فدک کال مشقت او دیر زيادت پاره تو نمای راغو ان توي نوتي شه تا سماډه د کيدري خلکو سرا چې ضرورت نه غه مزما وَاَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ وَلَا تَكُنْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ لِكَيْ تَتَّقُوا وَلِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ <سؤال> عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِكَيْ تَتَّقُوا وَلِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِكَيْ تَتَّقُوا وَلِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِكَيْ تَتَّقُوا وَلِتَعْلَمُوا باب <muchas> رو